«Гайдамаки», поема Шевченка, «Санкт-Петербург», 1841. Василю Івановичу Григоровичу, «На пам'ять», 22 квітня 1838 року. Тільки три рядочки Забіла прочитав мовчки і непомітно для самого себе почав читати вголос. Як з братом, з сестрою розмовлять з тобою. Співати тобі думу, що ти ж нашептав, Порай мені ще раз, де дітись з журбою?» Зустріч з Шевченком у Качанівці Віктор Забіла не любив, коли його хутір називали Кіньгоре. І намагався при нагоді всім говорити, що хутір має назву Вікторів. Усього одинадцять хаток тулилися одна до одної. Стояли вони одним рядочком, Вікнами до сонця Покрівлі всі Свіжої соломи Хлівів і клунь не було Незважаючи на тяжке життя На кожному подвір'ї Попід вікнами влітку Цвітуть жоржини і мальви Шумить вишневий садок Біля хати Чи не в цій красі Втілено частку Душі українського народу Хатки позамітало снігом Так, що в деяких І дахів не видно від хати до хати у снігу ходи викопані. Вісті з навколишнього світу сюди надходили повільно, а та й зовсім минали. Забіла не виїжджав з дому кілька місяців. Про хворобу качанівського мецената почув у Борзні після різдвяних свят. Поет одразу поїхав провідати Тарновського. Та чутка була надто запізніла. Господар Качанівки вже був здоровий і веселий. Він щойно дістав листа з Петербурга від Тараса Шевченка, писаного 25 січня 1843 року. Шевченко писав, «Ах, якби то мені можна було приїхати до Солов'я, картину мені надійшли. Катерину». Тарновський розгорнув листа. «Бачите?» Відтворив картину на листочку. А ще пише про неї. Я намалював картину в той час, як вона попрощалася своїм москаликом і вертається в село. У царині під коренем дідусь сидить. Ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину. А вона сердечно тільки плаче та піднімає передню червону запащину. Бо вже, знаєте, трошки теє. А москаль даре собі за своїми тільки курява ляга. Собачка ще поганенька доганяє його, та нібито гавкає. По однім боці могила, на могилі вітряк, а там уже степ тільки мріє. Отака моя картина. Поет і меценат кожен по-своєму раділи майбутньому приїзду Шевченка до Качанівки і думки у кожного були свої. Для Забіли зустріч із Шевченком була життєвою необхідністю. Тарновського вабила популярність Шевченка. До його викупу у скріпацтва доклали зусиль Брюлов, Жуковський, а він, Тарновський, надасть талановитому художнику та поетові притулок і купить у нього картини. Як і писав, Шевченко приїхав навесні. Зігріта сонцем земля, вкрилася травневим килимом різнотрав'я. Пахло вишневим цвітом, над північним лівобережням лягли теплі ночі. Господар Каченівки прийняв Шевченка добре, намагався у усьому догодити. На прохання гостя негайно послав вершника запросити Забілу. Почувши про приїзд Шевченка, Забіла покинув усі свої справи і прибув до Каченівки разом із гінцем. Тарновський любив побесідувати після вечері. Із парку вже линули перші солов'їні трелі, а Тарновський, Шевченко і Забіла все ще сиділи біля відчиненого вікна і не могли скінчити розмову. Та Шевченко ще слухав солов'я. Слухав з такою насолодою, наче пив найприємніший солодкий тронок, і не міг напитися. Все поглядав у той бік, звідки чулося тьохкання, ніби крізь ніч дерева й кущі міг побачити крилатого співака. «А ми чекали вашого приїзду до столиці Григорію Степановичу», – сказав Шевченко.